долі і конем не об'їдеш. Тюрма – страшна штука. Але страшно, коли в тюрмі перебуває душа і свідомість. Страшніше втратити віру в Бога, Україну, національну і людську гідність, так як втратили її сьогодні тисячі, а може й мільйони українців. Все інше можна пережити. Ми тебе завжди підтримаємо і зрозуміємо, що б там не сталося. В аудиторію зайшла із виразом спокою на обличчі, хоча в душі його не було. Відчувала, що цього разу Буран не омине її. На неї звідусюди дивилися очі однокурсників, напружені, співчутливі і злорадні. Риво безродний виплив на середину аудиторії, як дух помсти, обвів усіх урочистим поглядом, неначе збирався виголошувати святкову промову, і пророкотав бадьорим голосом переможця. Ну що, товариші, убедились, наскільки був прав еще несколько літ тому назад комуніст безродний который еще тогда учуял враждебный душок Марии Нечай и хотел исключить ее из комсомола. События повернулись на круги своя, и мы опять рассматриваем тот же вопрос. И когда, извините, на его лице вымаливалось разочарование и осад. В преддверии великого светлого праздника октября. Рево возитхнул, зрубив долгую паузу и знову заговорил голосом бездарного актора Трагика. «Это пятно, товарищи, не только на наш курс, факультет, но и на весь советский народ. Как может такой человек, верная подруга, злейшего националиста-антисоветчика, работать на идеологическом фронте нашей родной партии» и быть в наших рядах. Подумайте только, кому служат такие люди, как Нечай и ее дружок Светненко? Украинскому буржуазному национализму, этому вражескому жупелу, который так ненавидит наше Отечество. Сколько десятилетий прошло, а враги еще есть. Поэтому... Мы должны искоренить это редкостное отвратительное явление. Наша родная коммунистическая партия и лично дорогой и любимый Леонид Ильич, как и первый секретарь нашей республики, столько делают, чтобы не было подобных явлений, чтобы мы чувствовали себя глубоко советскими людьми. И акция — Глубоко, — рево, — запитав Юрко. — Я тобі іще дам слово, доля, поэтому не перебівай. Його голос знову набрав обертів, то зривався на крик, то падав до шепоту. — Я хотів би знати, — гучним голосом зупинив його Юрко, — у чому Маріїна вина? — Поясни, безродний. Я хочу почути чітку, обґрунтовану відповідь, а не твою фальшиву демагогію. Бо за твоєю логікою Марія несе відповідальність за Василя. То як ти дивишся на те, що твою колишню подружку Марину Волкову вигнали з університету за розпусту? Аудиторію пронісся сміх, який Рево зупинив владним впевненим голосом – «Во-первых, она мне не подружка и никогда не была ею. Во-вторых, не оскорбляй меня. У тебя нет на это права». «А в ТБЕ, — ображат Марию». «Правда, это не оскорбление. Вы посмотрите, товарищи, как она пришла на комсомольское собрание, в каком националистическом наряде». И я уверен, что она это сделала специально, она же слова по-русски не скажет. Пусть ответит мне на прямой вопрос, почему она так презирает великий русский язык, на котором говорит полпланеты. Да это же язык Пушкина, Ленина, товарищи. Вот ответь мне, как человеку или как члену партии. «Как — Як хочеш. Рево вп'явся Марію ненависним поглядом. Запала тиша, яку знову сколихнув Юрків голос. — Тоді дай відповідь і на моє запитання. Чого ж ти після тієї бойні, коли хотів ще на другому курсі виключити Марію з комсомолу, а отже і з університету, цілісінький місяць не ходив на заняття? Що ж тоді стряслося з нашим членом як великим моралістом і суддеєм?» Зірвався Регіт. Рево вкрився червоними плямами і історично закричав, «Ти мені відповідаєш за ці здівництва? в фарс такий серйозний вопрос, преступление, Оскарбіть коммуниста. «Та до чого тут комуніст? — Я тебе запитав як людину, швидше чоловіка. Мою — Це моє лічне діло. — Поняв? — вироснув ображено Рево. — То чого ж ти не поважаєш його в інших? Чому людина зодягнена і як розмовляє, це її особиста справа? В нас, здається, на це немає заборони. — Чи ти хотів би, щоб така була? — гаряче мовив недоля. Володимир Заброда дивився на цей веселий спектакль, який починався як трагедія, а в кульмінаційному моменті перетворився несподівано на комедію і скептично посміхався. Усі ці теревені потішали його. Потішав ідейний зануда Рево, істеричні однокурсниці, що як голодні вовчиці накинулися на Марію. У їхніх вихлюпах злостивості було більше баб'ячих заздрощів, ніж комсомольського вогню. Усе більше насторожував і полохав цей монолітний, дотепний, з гострим розумом Юрко Недоля, який невідомо, що почував до Марії. Це було, мов би, і не кохання, але щось значно більше за звичайну дружбу. Він не зводив очей з марійного, різданого профілю, тонкої шиї і відчував схвилюваність. Не пам'ятав таких відчуттів. Ті жінки, яких він цілував і з якими клекотів у любовному шалі, не викликали такого тендітного, витонченого і первозданного, схожого на запах проліска, почуття. Хотілося лише торкнутися пальцями тої хвилюючої краси. «Це не дівчина», – думав Володимир, – «а шедевр природи». Вона усе більше манила його своєю вродою, неприступністю, гордістю і навіть тією зневагою, з якою дивилася на нього. Почував себе досвідченим мисливцем у переповненому дичиною лісі, яка сама йде до рук, а він мріє вполювати елегійну сарну, що швидше нагадує видіння, мариння, ніж реальність. Те почуття давно проникло в його душу і, здається, встигло пустити коріння і вибункуватися. Знав, коли виключать Марію з університету, то ці екзотичні, хвилюючі моменти він втратить. А так хотілося, щоб вони не залишали його розбещену, перенасичену насолодами плоть і зголоднілу на чисті справжні почуття душу. Володимир підвівся і попросив слова. Лемент втих. Всі очікувально дивилися на молодого заброду. Риво виструнчився так, мов би слухав звуки гімну. Володимир незмінно викликав у нього трепет і страх. Той насолоджувався запобігливими, заздрими і неприховано з неважливими поглядами і сказав, карбуючи слова. Я особисто не розумію, чому хто-то за кого-то должен нести відповідальність. Може, Марія і не знала, що робить і чим займається Сетненка. Він знову перечипився за красивий профіль, тонкі аристократичні руки і несподівано перейшов на українську мову. Він давно робив потуги. І до того теж була причетна ця вродлива, розумна українка, неповторна особистість, не схожа на жодну з тих, кого він знав. Я вважаю, що ми судимо за злодійство того, хто не зробив крадіжки. Яка вина Марії Нечея так і не почув? У чому її звинувачують? Що конкретно крамольного зробила вона? Я хотів би почути Марію. Чи вона вважає себе винною, а як вважає, то в чому? Нехай скаже, хором звалися однокурсники. Що я повинна вам сказати? Вірніше, що ви хотіли від мене почути? Що я люблю людину, яка не схожа на багатьох із вас, мертвих, сліпих і глухих, схожих на злих Біороботів. То я лише щаслива з цього. Адже, дивлячись на таких, як ти, Рево, можна зненавидіти не лише своїх єдинородних, у яких все безрідне, а й весь людський рід. Ти ще розплатишся за свою тупу рабську душу, як розплатився тоді, пригадуєш? Хто кому копає яму, сам у неї і впаде. На цьому будується закон людського буття. Те, що сталося після, нагадувало вибух бомби, яка в момент зруйнувала хиткі стіни Марійної надії залишитися в університеті. Навіть ті, що відмовчувалися, в очах яких проглядала роздвоєність, проголосували за виключення. Марія гордо залишила аудиторію. Ольга вискочила слідом. Юрко похнюплено вийшов за ними. «Що ти наробила?» – накинулася на неї подруга. «Тебе хтось тягнув за язик? Невже у тебе не було інших слів?» «Були. Але вони не настільки щирі», – спокійно відказала Марія. «Не треба, Ольго, сказав Юрко. Просто ми не навчені дивитися на чесних, сміливих людей. Володимир теж хотів підійти до них, але не наважився. Став неподалік і не зводив з Марії свого палючого, захопленого погляду. Як він цієї миті заздрив Василеві? Тому справжньому, що мав той, і що ніколи навіть у снах, не навідувалася до нього. Краєм вуха слухав їхню розмову. І Ольга, і Юрко втішали Марію. Вона ж трималася гордо, навіть зухвало. І це було недосяжним молодому заброді. Чи міг би він ось так посміхатися, мати таку горду поставу? «Ну добре», – мовила Ольга, мені треба бігти на поїзд». Повернуся після свят. Тримайся, Марія. Ольга зникла в студентському натовпі, а Марія та Юрко перейшли вуличку і сіли на вільну лавчину в парку. Володимир провів їх довгим поглядом, перечекав, поки потік машин звільнить вулицю, і повернув до Білої Волги, що вже добру годину чекала його неподалік університету. Він думав про Марію. Усе бачив її прекрасні карі очі, такі глибокі і блискучі, як темні лісові озера. Бачив горде розкрилля брів, чутливі губи, яких ніколи не торкалася фарба, але які яріли завжди свіжу і знадливо. Бачив усю її граційну, зграбну, надто дівочу і недоступну. Не гадав, що звичка стежити за нею, слухати її розмови, переросте у щоденну потребу бачити її і чути. Щораз, коли Василь зустрічав її і брав за руку, закипав лютю. Сам собі боявся дізнатися, що то були ревнощі. Але те непевне почуття росло, набирало конкретних обрисів, вкорінювалося. То не була любов. Але Марія хвилювала його. З Василя не спускав очей. Знав усі кав'ярні, де той буває, за якими столиками любить сидіти.